Філософізми. Два рази прожити життя нікому не вдасться. А світ наш настільки складний, настільки ж прекрасний. Як мало потрібно мені для щастя. Як багато потрібно мені, щоб не бути нещасним. Я витерплю все, все на світі зумію, натура у мене уперта. Останній справді вмирає Надія, а дурість, вона безсмертна. Прожиті роки я збираю докупи, рахую прибутки і витрати. Це правда, що справжніх друзів не купиш, їх можна лише продати. Іти, летіти, рватись до мети, крізь темні ночі й ранки променисті, а хто народжений повсти, мабуть, ніколи той не буде чистим».